Киселина основа Сол. 31-лекция от 14 година на общия окултен клас, държана от учителя на 1 май 1935 година. Пет часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Ще прочета само няколко стиха за размишление от 8 глава на Евангелието на Йоанн, от 31 до 34 стих включително. Много и различни състояния са причина за смущението на човека. Изгубването на истината, на свободата, на здравето, това са състояния. Може скръпта да е следствие на един грях, на едно прегрешение, а може да се дължи и на друго. Това са различни състояния. Когато човек сгреши, скърби. Или скърби, че е изгубил своята свобода. Това са две различни неща. Понякога мислим, че ако имаме истината и тя ни освободи, няма какво повече да учим. Някои мислят, че човек, като е свободен, може да прави каквото си иска. Не. Свободата е едно условие за правилното развитие на човека. Без свобода той не може правилно да се развива. Знанието също не е достатъчно. От хиляди години животните все учат, човек все придобива знание. Ангелите имат знание, което се отличава от това на хората. Има много работи, които хората знаят, а ангелите не ги знаят. Има много работи, които ангелите знаят, а хората не ги знаят. Има много работи, които животните знаят, а хората не ги знаят. Има много работи, които хората знаят, а животните не ги знаят. Сега вие може да се оплетете. Как е възможно един учен да не знае? Съвсем друга е мисълта ми. Питате се, защо един благороден човек трябва да работи с мотиката, как е дошъл до това положение да работи. Ако беден човек работи, това го считате в реда на нещата, но ако богатия вземе мотиката, чудите се. Кое ви кара да се очудвате? Защо е срамота именно богатият да работи? Вие го съжалявате, понеже и той се съжалява, че е дошъл до това положение да върши работа, която не му подхожда. Той така мисли и вие в негово присъствие възприемате мисълта му и ви става жално за него. Неговата мисъл се предава на вас. Първо трябва да се освободите от мислите, които не са ваши. С чужди мисли не си служете. Една чужда мисъл, с която си служите, е изгубила част от своята сила. Всякога е за предпочитане да работите с мисли, с които никой не си е служил, понеже те са чисти. Веднъж слушах една лекция на американски професор, който беше донесъл 4-5 шишета вода от колаките на Нью-Йорк. Филтрирал водата и показва, че няма никакви бацили, никаква миризма, вдига и пие от нея. Според моите познания, неговото обоняние и неговия вкус не са толкова деликатни. Мъчно може да се филтрира водата с пясък, не може да се пречисти. За да се причисти, трябва съвършенно да се разложи, да отиде в пространството на няколко хиляди километра над земята, да стане ново съединение и да се върне. Учените мислят, че като се изпари и влезе в пространството, водата се е пречистила. Това е временен процес. Това са сложни работи и щом дойдете до тях, вие се обърквате. Ако ви каже някой, че сте грешник, обърквате се. А ако ви каже, че сте много повдигнати, повдигате се. Защо? Когато някой ви похвали, ви е приятно, а когато ви укори, не ви е приятно. Понякога, онзи, когато обичате, и да ви укори, ви е приятно. Защо? Това са безпредметни въпроси защо и за какво. И да знаете, нищо няма да спечелите. За обяснение ви давам един чертеж. Тук имате едно нормално чело. С тези три линии показваме челата на трима души, които имат три различни разбирания за света. Това е само идея работата тук е малко преувеличена. Тези хора не могат да мислят еднакво. Като ги съберете, тримата ще имат диаметрално противоположни възгледи за живота. Това различие е в тяхното духовно естество. Човек е не само това, което виждате. Вие чувствате нещо, но какво е то и къде седи това чувстване? По кой начин чувствате? На кое място чувствате? Не знаете? Казвате сърцето чувства, но не знаете на кое място е това чувстване. Усещате някаква тежест, но не можете да кажете точно къде е. Ако знаете точно къде е, вие ще измените вашето състояние. Понякога ви е мъчно, но не можете да измените състоянието си, защото не знаете къде точно е то. Ако не знаете къде е трънчето, не можете да го извадите. Понякога има рефлексия, усещате болка в устата, но тя не е там, от съвсем друго място идва, или болката може да е в задната част на мозъка, а вие да я чувствате в стомаха. Ще дойде лекар да лекува стомаха, а трябва да лекува задната част на мозъка. За пет пари е лекарството, а той ще вземе 4-5 хиляди лева. Който знае, пет пари ще се излекува, който не знае, ще даде 4-5 хиляди лева. Вие сега мислите, че много знаете, знаете кой е баща ви, коя е майка ви, това знаете, но още не разбирате естеството на баща си, да да направите това, което му е приятно. Баща ви е един много мълчалив човек, каквото и да направите, нищо не казва, мисли, поглежда и отминава. Направите погрешка, той погледни и замине. Вие мислите, че щом мълчи не обръща внимание, но не знаете причината. Може, ако баща ви, ви морализира, майка ви да започне да ви защитава, да ви оправдава, да се застъпи за вас, като някой адвокат, и вие пак няма да знаете какви са съображенията и да ви защитава. Понякога майката защитава повече синовете, отколкото дъщерите. Бащата защитава повече дъщерите, отколкото синовете. Вие не знаете причините, само предполагате кои са. Ако аз ви обясня причините, вие ще си съблазните. Защо? Ето какво значи съблазънта. Щом покажете на едно дете бурканчето със сладко, вие го съблазнявате, и като излезете, то ще бръкне в него. Каквото и да му говорите, в това дете се поражда желание да бръкне в сладкото. Какво лошо има, ако бръкне? Вие мислите от ваше гледище, понеже не е слушало, то е съгрешило. Друго щеше да бъде, ако в сладкото имаше лекарство, киселина или отрова, нощо няма нищо вредно, защо детето да не бръкне? Сега вие разсъждавате. Защо светът е направен така? Светът е създаден от киселини, от основи, от соли. Киселините разяждат, основите са мирни, кротки същества, солите са неутрални. Аз съм неутрален, ти си сол. Аз съм добър човек, ти си основа. Аз съм малко серд, ти си киселина. Сложим ли основата върху киселината започва една реакция. На хората им трябва сол. Като дойде киселината върху основата, поражда се солта. Хората, като направят хляб, посоляват го. Сега това е едно изяснение, едно приложение. Къде може да приложите основите, киселините и солите? Вие сте разгневени, киселина сте. Дошли сте в едно божествено състояние, приятно вие, основа сте. Нито в основата, нито в киселината трябва да започне реакция. Искате да предадете вашето състояние, да направите и другите хора като вас. Не можете направо да предадете вашето състояние. Кроткият човек не може да направи другите хора кротки. Киселината не може да предаде на другите своята киселина. Ако вие искате да предадете част от вашата енергия на когото иде? Първо трябва да съедините една ваша активна мисъл и една ваша пасивна мисъл, за да образувате сол и посредством нея да предадете част от вашата сила или част от вашата мекота, колкото искате. Колкото и да се пъчите, колкото и да викате, ако хванете един човек и го разтърсите, ни най-малко няма да му предадете от своята сила, по-скоро вие ще изхъбите силата си. След като го разтърсите, ще изгубите от силата си. Да ви кажа нещо смешно, да видя как ще го разберете. Щом се разсърдите на някого и се влюбите в друг, работата ще се оправи. Този в когото се влюбите е киселина, вие сте основа, ще стане съединение и ще се образува сол. С тази сол може да поправите грешките си. А вие сега се разгневявате, но след това не се влюбвате. Искате да станете добри. За да станете добри, трябва да се влюбите. Вие сте добър, но искате да предадете своята доброта. Не можете да я предадете, ако не се влюбите. Ако не се влюбите, само на едно място ще бъдете добър като едно семе. Сега кажете ми, как ще се влюбите. Вие любили ли сте, сега влюбени ли сте? Кой знае каква е вашата любов? Аз говоря научно. Като се влюбите, ще стане една реакция, ще се влюбите в нещо противоположно на вас. От гледището на света това е престъпление, но именно това е съгласно с Божиите закони. Ще намерите киселина, която трови хората, която разрушава. И с нея ще образувате съединение, което е потребно за благото на света. Сега ви питам, защо е злото в света? За да се съедините с него. Не да станете едно с него, а да образувате сол. Вие, добрият човек, като се съедините с злото, ще изтеглите доброто от него, ще образувате сол. След това ще дадете път на злото. Нали след като разлюбите някого, го натирвате, по-ваше му говоре. Натирването не е нищо друго, освен след като вземете доброто да освободите злото по закона на свободата, казвате му, хайде, върви си по работата. Понеже злото иска да бъде свободно, то ще иде на друго място и друг ще го хване, като ходи от човек на човек, все ще го хванете някъде, ще изтеглите нещо от него. Злото, като се върне вкъщи, пита «Аз какво спечелих днес?» Вие имате едно понятие за него и казвате «Зло да не ти дава Господ!» Вие смесвате злото, неправдата, греха, цяла една каша правите от това. Злото е една сила, употребена в света. Ако сте сол, то не ви е потребно. Ако сте киселина, то не ви е потребно. Ако сте добър човек, ако сте основа, Злото ви е потребно за работа. Вие искате да работите върху себе си, върху вашите мисли, върху вашите чувства. Не търсете злото отвън, то не е само един резултат отвън. Вие се занимавате само с проявения резултат. Аз говоря за активното зло и за активното добро в света. Говоря и за активната сол. Казано е, ако солта обесолее на земята, ще изхвърля. Ако без обесолея, ще се изхвърли навън да се тъпче. Сега засегнахме един въпрос, от който малко се объркахте. Обикновено искате да имате приятно настроение. Едно приятно настроение всякога може да имате. Намерете един човек, който вече е бил във вашето състояние, но се е съединил със злото и е минал в друго състояние, в което е образувал сол. Намерете такъв човек и веднага вашето състояние ще се смени. Но ако намерите човек, който е точно като вас, който очаква да се оплоди като един разцъфнал цвят, вие нищо не можете да научите. Ако двама гладни се съберат на едно място, как ще си помогнат? Единият е гладен и другият е гладен. Единият казва да има хляб, другият казва да има хляб, че много съм гладен. Двамата си говорят, но нищо не става. Идва човек, който носи хляб. Той малко сприха в серте, щом ги погледне, казва им, защо седите тук. Какво трябва да направят гладните хора, за да вземат хляб от този човек? Той ги гледа серт, строго, силен може да ги изрита, може да ги набие, но те имат нужда от него. Той не продава хляба и ако предложат да го купят, ще, го... ще ги набие. Казва, тук, в планината, с пари не продавам. Какво трябва да направя, за да им даде хляб? Ако кладенецът е дълбок, какво трябва да направите? Трябва да пуснете въже и отдълбоко да гребете. Ако е горе на повърхността, ще подложите шепи и ще си вземете вода, това са два различни метода. Превод трябва да се направи. Казвате, човек трябва да бъде крота. Какво означава кротостта? Как се добива? Или говорите пасивно за добър и за активно добър човек? Какво се подразбира под активно добър човек? Вие ще кажете, ние имаме духа Божий, ние сме ръководени от Божия дух. Това са думи, казани от пророците. Вие още нямате такава опитност какво нещо е ръководството на духа. Като дойде ръководството на духа, във вас ще стане цяла промяна, ще се измените, съвсем ще се объркате. Вие мислите, че като дойде Духът във вас, ще потече всичко помети масло. Не, няма така да потече. Всичко ще се обърне с главата надолу и години ще минат, докато дойдете на себе си. Пророците, преди да дойдат до по-особени състояния, са минали през такава дисциплина. Та един от тях е казал, Господи, станал си като мечка на пътя ми. У нези, които вървят по пътя, винаги имат едно схващане, то е схващането на тяхното сърце, на техния ум. Кой ще бъде положителният път? В определен момент положителният път е този, по който може да извършите нещо знанието, което имате. Да кажем, че сега имате една мисъл, която ви обесърчава студент, сте, не можете да издържите изпита си какво ще правите. Трябва да знаете откъде точно идва обесърчението, на какво се дължи, кои са причините за него. Има няколко причини, на които човек може да дължи обесърчението. Ако знаете болката на човека, можете да му помогнете. Ако не я знаете, ще кажете, ти не се бой ще издържиш. Това е празна работа. Трябва да знаеш къде е болката на човека. Една от причините да се обесърчи, може да е тази, че баща му не му е пратил пари. Три дена не е ял, а има да държи изпит. Мисли как ще го издържи, не е свикнал на тази дисциплина. Може да има органическа болка в стомаха или в дробовете или в мозъка. Ако болката е в стомаха, трябва да знаете как да я лекувате. Ако е в дробовете, състоянието много се различава от първото. Ако причината е в ума, там работата е друга. Всички имате мъчноти, на които происходът не е един и същ. Понеже всички сте малко или много лекари, казвате, ще се оправи тази работа. Вярно е, че ще се оправи, но по кой начин? Вие минавате покрай един беден човек, който боледува, и като не можете да помогнете, казвате «Не съм лекар, не е моя работа». Дойде лекарят, прави опити, но не знае каква е причината на болестта и не може да помогне. Често, като говоря нещо, вие искате да го свършите с онова, което знаете. Например, мислите, че много знаете. Право е, че много знаете. Ако много знаете, и много ще страдате. Ако не страдате, не знаете много. Някой казва много ми пати главата, значи много знае. Който много знае, много и тегли. Защо е така? Търговецте, но разполагате с малко. Давате на версия за стотина двеста лева. Колко ще ви тегли главата? Но ако давате на Вересия за 10, 15, 40, 50 хиляди лева, докато си върнете тези пари, ще имате голяма беля на главата си. Притесненията ви ще бъдат още по-големи, ако тези пари не са вашия чужди. Кои причини ви карат да давате на Вересия? Добър човек съм. Не. Ни най-малко да не ми говорите, че сте добър. Имате съображение да спечелите, да привлечете повече клиенти, но по този начин и ги привличате и не ги привличате. След като вземат на вересия от вас, много клиенти отиват на друго място да купуват, а после търсят и от друго място да вземат вересия. Това е само за обяснение. Да оставим бакалите, понеже тук може да има някой бакалин. Понякога дъщеря ви, като дойде при вас, е много мила, много нежна, някаква политика има. Това нейно държание ви е много приятно, но тя изведнъж се променя. Днес е много нежна. Кои са причините? Като срещне баща си говори много нежно, сладко и той мисля, че е много добра, но на втория ден състоянието и съвсем се изменя. Вие не знаете причинта за нейната добрина през първия ден, не знаете причините и за това, което става на втория ден да оставим тази работа на страна. Човек трябва да изучава живота, но да не отхвърля този живот, който има. Вие сега искате да отхвърлите светския живот. Какво нещо е светския живот и какво е духовният живот? В моята статистика, която съм направил след ред наблюдение, мога да кажа, че има хора, които след като са живели 10 години духовен живот, обърнат пак на светски, а други като се обърнат от светския в духовния живот, стават много, много взискателни, хващат се за буквата на закона, Моисеевия закон, събота дори съчки не вземат, но после започват постепенно да се отпускат, отпускат, докато станат съвършенно свободни. Някой, докато е бил светски човек, е поглеждал една, втора, трета, четвърта мума и не го е считал за грях, но щом се обърне към Бога, казва Мъжът трябва да гледа надолу, да не се изкушава. Турците имат една поговорка, който надолу гледа, душите гори. Казват, земята гледаш, а душите гориш. Не. Ти си попаднал в по-лошо състояние, като искаш да погледаш някоя жена и гледаш надолу, ти всъщност я гледаш в ума си. Отвън се показваш, че не я гледаш, но жената седи вътре в ума, ти казваш, каква ли е тя, я погледна. Че не си е погледнал, това е по буквата, но все пак искаш да знаеш какви са и очите, веждите. Какво нещо е любовта? Има една любов в света, която за вас е безпредметна. Ще ви кажа какво наричам безпредметна любов. Безпредметна любов е тази, която е като насъщния хляб. Всеки ден имаш нужда от нея и тя ще ти услужи. Има една любов, която е безпредметна като морето, като океана. Каквото и да говорим за идеалната любов, за възвишената любов, тя е недостижима. Може да мислиш за нея, но не можеш да я опиташ. Това, което не можеш да опиташ, не можеш да знаеш за какво ти е. Даже отдалече да го видиш, да видиш неговата повърхност, всъщност не можеш да знаеш каква е тя. Не можеш да знаеш каква е тази любов. Вие не сте изследвали вашата любов. Тази любов, която всеки ден идва при вас, не я познавате. Има няколко причини. Или сте късогледи, или сте слепи, или не знаете как да гледате. Една от трите причини. Това, за което говоря, не интересува всички. Гладният се интересува от хляба, ситият не се интересува, не ми говори за хляба едва преди няколко часа и не ми говори за хубаво ядене. При ситеният, дори с отвръщение, ще слуша за хубавото ядене. За хляба говори на гладния. Как трябва да му говориш? Когато човек е много гладен, не му говори дълго, не се спирай дълго да му описваш нито хляба, нито яденето. Кажи, хлябът е добър, яденето е отлично, не философствай. Какво трябва да кажем на сития, с какво да го занимаем? След като се е нахранил, той е извършил една работа, ситият е работлив човек. Работил е и се е уморил. Ще му кажете, почини си малко, ще му дадете един стол, сега приведете почивката. Един човек който е доволен в духовно отношение, как трябва да се преведе? Гладен ли е или сит? Аз ви казвам един метод как да проучвате природата. В природата всеки ден има нови неща. Изгряването на слънцето, облаците, денят и нощта, хората. Срещате един човек и мислите, че е същия като вчера. Не е същият. Той е в една нова обстановка и трябва да знаете как да го погледнете, за да го разберете. Кое може да ви постави на висотата в едно съвременно, модерно училище? Кое може да ви постави в класа така, че да имате уважението на своите съученици и на своите учители? Знанието, което ви е предадено, да сте го научили добре. Не да покажете, че всичко знаете. Но онова, което ви е предадено, да го знаете, добре да го разбирате, да го предадете на вашите съученици и да знаете как да го разкажете на вашия учител. От невидимия свят ви изпитват. Да кажем, предават ви урок на търпение и ви дават изпитание за обикновенно търпение, не за абсолютно търпение, не да говорите за Божието търпение. Ние не знаем какво нещо е Божието търпение, казваме Бог е дълготърпелив, но за нас е абсолютно непонятно какво е дълготърпението. Като говоря за дълготърпението, разбирам доколко аз съм търпелив. Коя е мярката, която показва, че човек е търпелив? За себе си имате ли мярка, по която да познавате доколко сте търпеливи? Когато някой говори, но избързва много, казваме, че не е търпелив. Човек може да говори и пак да е търпелив, а може и никак да не говори и пак да е нетърпелив. Самен не значи, че като говорите сте нетърпеливи. Нетърпеливият може да е мълчелив и лицето му може да е спокойно на вид, нетърпеливия лицето може да е развълнувано и пак да е търпелив. Ние мислим, че на лицето на търпеливия човек трябва да няма бръчки. Търпеливия човек е издържлив. Той е концентриран в себе си, той е заед със себе си. Когато му говорите, той претегля нещата, повече е натоварен. При търпението действат известни сили, които изменят израза на лицето, дори се явяват известни конвулсии. Не се лъжете, че това не е търпелив човек. Не мислете, че щом лицето е гладко, човек е търпелив, това е друга самоизмама. Вие не сте се наблюдавали в огледалото, не сте се изучавали, за да различите търпението от нетърпението. Три фази има в търпението. Вие не ги знаете, нали? Тази седмица вземете едно огледало и за следващия път искам да ми покажете трите фази на търпението от ваше гледище. Няма да критикувам, само ще ми ги покажете. Едната фаза на търпението ще бъде равна на киселина. Втората ще бъде равна на основа. Третата на сол. Търпение, което едновременно не е киселина, основа и сол, не е търпение. Търпението не е един елемент, то е една сила в човека. За да бъдете търпеливи, се изисква да дойдат няколко способности и чувства у вас да се зародят заедно и заедно да действат. Тогава може да имаме като резултат търпението. Тия работи вие сте ги изучавали много пъти, държали са ви много лекции върху търпението, трябва само да си ги припомните. Нали Йов минавал за дълготърпелив човек? Опитаха... Подложиха на изпит търпението на Йов, изпитаха и търпението на добротата му. Йов показа първата фаза — киселината на търпението. Първо той показа своята активност, като дойдоха всички страдания, като дойдоха нещастията едно след друго, какво направи той? Стана и си съдра дрехата. Това е активната страна в него. След това дойде основата на търпението, когато каза «Господи, колко пъти съм слушал за теб!» И сега се разкаивам. Разкаивам се, че съдрах дрехата си и че говорих толкова неразбрани работи. Толкова съм разбирал нещата и за това така говорих. Това е другата, меката страна, основата. Сега султа. Говорил съм. Но няма да говоря по този начин сега. Очите ми те видяха и от сега нататък ще живея по нов начин. Сега аз те познах. Това е сута. Тази сол възвърна синовете, дъщерите и всичките богатства на Йов. Не е лошо, когато човек е активен. Това го наричате нетърпение. Някой, като направи едно по рязко движение, не е нетърпение, а е активната страна на търпението. Съдира си дрехите, не иска никакви дрехи, иска да остане гол, това не е нетърпение. Когато на някой човек кажете «Не ти искам дрехата хвърлия», това не е нетърпение. Ако не хвърли, дрехата е по-лошо. Всички проповядват дръж си дрехата, не е хвърлия. Това, което искате, можете да го приложите в сегашния живот. При сегашното ви разбиране в сегашните ви мехове всичко ще се разпилее, ще се разпука. Вие трябва да имате нови мехове за новото. Вашите стари мехове държите старото вино. Старото не го разливайте, ни най-малко не искам да се изхвърлят старите мехове. Старото вино е лечебно, хубаво вино е, апостол Павел казва на Тимотей, когато стомахът му е разхлабен. Да вземеш една-две лъжички от хубавото вино. При сегашните разбирания на въздържателите, които проповядват все за въздържание, това е престъпление. В православните църкви, в някои евангелски църкви се чудят с какво да правят причастието. За да не е сферментирало вино, някои са варили смокини и със сока им са правили причастие. Причастието с какво вино трябва да се направи? Ние нямаме още представа за кое вино се говори и какво трябва да е то. Новото учение е виното. Новото учение носи в себе си активната страна на доброто. Всяко учение което идва в света, не е старо вино, но е едно ново вино, което прави хората активни. Например, ако вие възприемате едно учение и ако то е сладко вино, ще ви даде разположение. Това вино има сила в себе си. Като влезе във вашите, започвате на ози турски бей, който отишъл преди български чурбаджия. Чурбаджията му дал една вече започнала да реже. Хърдалия, турченът изпил две паници вино и казал, чурбаджи, искам да пея. Пей. Искам да играя. Играй. Трябва да направите превод. Всяка ваша мисъл, която може да ви въздейства, ще образува един импулс, първо да пеете. Песента е равно на мисълта. Играта е равна на вашата воля. Следователно, вашата мисъл вече въздейства на вашата воля. Ако вие не пеете, не играете, тази работа е от обикновените. Хората, като станат религиозни, пеят и играят. Сега, ако всички започнете да пеете и играете, какво ще стане? Това не е нещо колективно, то е лично. Когато сте сам в стаята, пейте, играйте, не пред хората. Но да се върнем към предмета. Божественият дух обича онази вътрешна простота, с която ние можем да схванем нещатата и както са. Никога не трябва да влизаме в човешкия живот и да го разглеждаме от наше гледище. В новия път, по който тръгвате, пазете се никога да не разглеждате човешкия живот от ваше гледище. Вие може да разглеждате вашия живот, но не разглеждайте живота на другите хора, защото като не сте в тяхното положение, имате субективно схващане. Дори в определен случай нещо за вас да е правилно, как може да се произнесете за когото и да е. Вие не сте в неговия ум, в неговото сърце, не знаете неговото състояние. Всеки за себе си е прав и ще имате криво заключение. Тук е цялата ви погрешка. Не съм срещал нито един човек, който да има правилно понятие за другите. Даже и приятели не се познават. Вие не разбирате приятеля си, не разбирате каква е основната му черта. Той е много добър, много благороден, за мен това нищо не значи. Има една основна черта в природата ви, която трябва да познавате. Ако я познавате, между вас и Него ще се образува връзка. Божественото ще бъде във вас. Когато ти говориш, Той ще слуша внимателно, когато спреш, Той ще говори, ще има една правилна обмяна. Никога няма да ви е неприятно, че разговаряте с Него. Няма да му говорите цял час, вие го изнудвате, щом го карате да ви слуша с часове. Ще му говорите много малко. Сега, като говоря за вас, виждам, че някои са обременени и аз знае причината за това. Когато на един човек ръката му е наранена, няма какво да я милвате, а ще я привържете. Не бутайте раната на болен човек. Когато го боли корем, не му говорете за хубавото ядене, за ядене и въпрос не може да става. Когато един човек има главоболи, ако можете, помогнете му. При сегашните условия, вие не се познавате. За да се образува едно общество, хората трябва да се познават така, както Бог ги познава. Какво казва апостол Павел в 13 глава? На първо послание към коринтяните, когато говори за любовта, че ще познаем, както сме познати. Ние още Бога не познаваме. Какво мисли Господ за нас, не знаем. Вследствие, на което има противоречие между Него и нас, като ни сполети зло, казваме, Господ се играе с мен. Той не обръща внимание на моите страдания. Понякога имате погрешно мнение за ваш приятел. В дадения случай трябва да познавате естеството на вашия ум, трябва да познавате състоянието на вашето сърце и на вашата душа, но не само временното им проявление. Ако вашето съзнание е будно, то в него трябва да остане едно отражение за състоянието на вашия ум и вашето сърце. В съзнанието си всичко трябва да виждате. Например, в съзнанието има тъмнина, която не знаете от какво проистича. Това е диагноза, облак, който минава през съзнанието и определя вашето състояние. Казвате, тъмно ми е в ума, станало е нещо, ако в ума ви е светло, това най-малко не показва, че умът ви е добър. Светло е, ясно е небето, но облаците не са лоши в дадения случай. За мъдрия и ясното, и облачното небе имат еднаква ценност. За онзи, който не е просветен, ясното небе е за предпочитане пред облачното. Повечето от вас се смущават при облачно небе и казват, «Вече не чувствам, станал съм апатичен към живота». Какво нещо е апатията? Защо сте апатични? Защо нищо не ви радва? Не може да се радвате, не може и да скърбите. Приблизително апатията е едно такова състояние. Човек нито се радва, нито скърби. Как може да излезете от такова състояние? Имате две букви А в думата АПАТИЯ. Ато винаги показва едно бременно състояние. Ангелите са бремени с идеята, че постоянно трябва да слизат, за да помагат на хората. Някой ангел е изпратен, грешен човек, помага му, но човекът не слуша. Ангелът потребява един, втори, трети, четвърти метод, с години работи. Ангелът се намира в трудно положение, човекът мъчно се изправя, а той е свързан с него, влече го, този грешник не може да го напусне. Ако го напусне, трябва да се върне на небето и да каже тази работа, не можах да я свърша. Тогава невидимия свящ ще прецени, че той е от слабите ангели. Ако не може да се справи с един грешен човек, то е от слабите ангели. Същият закон е и за вас. Ако вие не може да се справите с сегашния живот, какво понятие ще има небето за вас? Ако аз не мога да се справя с една малка мъчнотия в живота, какъв човек съм? Ако се справя с тази мъчнотия, в следващия момент трябва да знае как да се справя с друга мъчнотия. Може да се справя по един, втори, трети начин. Казвам, това е разумният живот. Вие ни най-малко не знаете как да се справите с мърчнотиите. Гледал съм много сестри, не знаят как да перат. Сестрата пере и три ръката си ухлузва, а после я мажа с масло и казва не искам да пера. Няма какво да търкате дрехите. Ако съм на ваше място, ще налея топла вода в един съд, ще сложа ризата вътре и ще я извадя. После пак ще сложа ризата вътре и ще я разтърся във въздуха. Въобще няма да я е трие между ръцете си във водата. Да направим един опит. Аз ще пера по мой начин, вие по вашия. Моите дрехи ще бъдат 10 пъти по-бели от вашите, за половин час ще изпирам. Трябва да знаете как да тръскате дрехите. Има едно особено трескане. Като трескате мокрото петно, всичките прашинки излизат навън. Има нещо, което не излиза, но ако знаеш как да го извадиш, не може да не излезе. Тези, които трият върху ръцете си, те са първоначални ученици. Който не знае, трие. Онзи, който е майстор, как рендосва? Гладко. Друг който не знае какви грамадни усилия употребява. Единият пести енергията, другият я харчи на празно. По въпроса за прането е същото. В изкуството на прането съм специалист. И мислите пера, и чувствата пера. Трябва да ви предавам уроци за прането. Вие знаете да перете само дрехи, но прането е изкуство. Трябва да знаете как да стоплите водата, да не я нагорещавате повече отколкото трябва, да стоплите водата толкова, че да не започне да се изпарява. Щом започне да се изпарява, нейната сила изчезва. Ще пазите да не става изпарение. Като започне да се образува налягане на парите, ще извадите водата, нека върви нагоре, това е друг въпрос. Христос в Евангелието казва. Истината ще ви направи свободни. Знанието за истината трябва да се проучи в живота, защото като познаваме истината и я приемаме, ще бъдем свободни. Сега трябва градеш, трябва да се градят нови условия на живота за бъдещето. Ние не можем да влезем в невидимия свят, такива каквито сме. Нашите разбирания, нашите лица, вежди, очи... Коренно трябва да се променят, съвършенно трябва да се изменят. Апостол Павел казва, всички няма да умрем, но всички ще се изменим. Сега се подготвя работа за новия строеж. Вие мислите, че като възкръсне човек ще приличи на сегашния. Че ние сега сме възкръсналите млекопитайщи. Едно време такива косми носихме, ако възкръснем като млекопитайщи, трябва да се върнем при тях. Между нас и тях има голямо различие. И бъдещето различие пак ще бъде грамадно. Сега това не трябва да ви обесърчава, сегашния живот е красив, но този живот е едно условие за следващия живот. Днешния живот е условие за утрешния живот. Кажете ми, коя е основната мисъл, останала в ума ви? Ти, Йордане, си най-стария тук. Какво остана в ума ти? Търпението. Кое е търпение? Киселина, основа, сол. Ти за кое си? Аз съм и за киселината, и за основата, и за солта. Отче наш. 31 и първа лекция Държана от учителя на 1 май 1935 година Пет часа София Изгрев